Сказала міс Гельєр. «Чи вам відомі якісь моторошні історії?» Вона всміхнулася йому. Усмішкою, яка щовечора чарувала театральну публіку. Джейн Гельєр часто називали найгарнішою жінкою в Англії. І її заздрісні колеги по фаху мали звичай казати одне одному. «Звичайно ж, Джейн ніяка не актриса». Сама вона грати не вміє, якщо ви розумієте, про що я кажу. Грають її очі. І погляд цих очей тепер був благально спрямований на літнього, уже посивілого парубка, який протягом останніх п'ятьох років лікував хвороби людей, що проживали в селі Сент-Мері-Мід. Неусвідомленим рухом лікар обсмикнув свою камізельку, що останнім часом стало йому до незручності тісною і став поквапно нишпорати у своїх мізках, щоб не розчарувати миле створіння, котре звернулося до нього з такою довірою. «У мене таке відчуття, замріяно промовила Джейн, що я сьогодні купатимусь у злочинах». «Це чудове відчуття», сказав полковник Бентрі, чоловік, чиїм гостем вона була справді чудове і засміявся гучним і щирим солдатським сміхом «Ти зі мною згодна, Доллі?» Його дружина, який так несподівано нагадали про її світські обов'язки, вона саме подумки прикидала де розташувати свої весняні клумби, з ентузіазмом погодилась «Звісно чудово, Сказала вона цілком щиро, хоч і не знала, про що йдеться. Я завжди так думала. «Невже ви і справді так думали, моя Люба?» Сказала стара міс Марпл, і її очі іронічно зблиснули. «Ви знаєте, міс Гельєр, у нас, у Сент-Мері Міт не так багато відбувається подій моторошних, а ще менше кримінальних», – сказав доктор Лойд. «Ви мене дивуєте!» – озвався сер Генрі Клітерінг, відставний комісар Скотленд-Ярду. Він обернувся до міс Марпл. «Я завжди думав, що, судячи з розповідей нашого друга, який сидить тут з нами, Сент-Мері-Мід – справжнє кубло злочинів і пороків!» «О, сер Генрі!» – запротестувала міс Марпл – і червоні плями проступили на її щоках. Я певна, що ніколи нічого подібного не казала. Я казала тільки, що людська природа у селі така сама, як і завгодно. Але там людина має більше нагод і дозвілля спостерігати все це з близької відстані. «Але ви не завжди жили там!» сказала Джейн Гельєр, усе ще звертаючись до лікаря. «Вам доводилося бувати в багатьох найекзотичніших місцях світу, місцях, де незвичайні події відбуваються». «Це так, звісно», промовив доктор Ллойд, усе ще гарячково міркуючи. «Так, звичайно, так. Ага, ось воно, я знайшов» і відкинувся на спинку стільця, зітхнувши з полегкістю. Це сталося багато років тому, і я майже про все забув. Але факти були справді дивними, дуже дивними, скажу я вам. І випадковий збіг обставин, який дав ключ мені до рук, був теж дивним. Міс Гельєр підсунулася разом зі своїм стільцем ближче до нього, наклала на губи трошки помади і наготувалася слухати. Інші також обернули до нього зацікавлені обличчя. «Не знаю, чи комусь із вас доводилося бувати на Катарських островах», – почав лікар. «Вони мають бути чудовими», – сказала Джейн Гельєр. Вони в Південних морях чи не так? Чи у Середземному морі? Я побував там на своєму шляху до Південної Африки, сказав полковник. Вершина гори Тенріфе – чудове видовище, коли за нею сідає призахідне сонце. Випадок, про який я хочу вам розповісти, стався на острові Гран-Канарія а не на Тенеріфе. Відтоді минуло вже чимало років. У мене тоді дуже погіршилося здоров'я, і я мусив покинути свою практику в Англії та поїхати за кордон. Я практикував у Лас-Пальмасі, головному місті на острові Гран-Канарія. У багатьох відношеннях я дуже втішався тамтешним життям. М'який сонячний клімат, чудові умови для купання, а я справжній ентузіаст купання. Та серфінгу, морське життя, порту приваблювали мене. Кораблі з усього світу зупинялися в Лас-Пальмасі. Я мав звичай щоранку прогулюватися по молу, опанований набагато більшою цікавістю, ніж будь-яка представниця прекрасної статі, що прогулюється по вулиці між крамничками капелюшків. Як я вже сказав, кораблі з усього світу заходять до Лас Пальмаса, іноді вони зупиняються там на кілька годин». Іноді на день або два у тамтешньому найбільшому готелі, який називається «Метрополь», ви побачите людей усіх раз і національностей, таких собі перелітних птахів. Навіть люди, котрі добираються до Тенеріфи, зазвичай зупиняються на кілька днів там перш ніж перетнути широку морську протоку, що відокремлює Гран-Канарію від сусіднього острова. Моя історія починається там, у готелі «Метрополь». Одного четвергового вечора у січні. Саме були танці, а я та мій приятель сиділи за невеличким столом і спостерігали за сценою. Ми зауважили досить велике вкраплення англійців і представників інших національностей, але більшість танцюристів були іспанцями. А коли оркестр заграв танго, то в танцювальне коло вийшли лише з півдесятка пар інших національностей. Усі вони танцювали добре, і ми сиділи та милувалися цією картиною. Одна жінка стала особливим предметом нашого заходу, висока, вродлива і хнучка. Вона рухалася із грацією напівприрученої самиці леопарда. Від неї віяло якоюсь небезпекою. Я сказав так своєму другові. І він погодився. «Такі жінки, як ця, – сказав він, – неодмінно мають свою історію. Життя не може їх оминути. Краса, мабуть, дуже небезпечне надмання, – зауважив я. Справа не тільки в красі, – заперечив він, – тут є щось інше. Подивіться на неї знову. Навколо цієї жінки або з її вини неодмінно має щось відбуватися. Як я вже сказав, життя просто не може її оминути. Дивні і загадкові події завжди супроводжуватимуть її. Досить подивитися на неї, щоб це зрозуміти. Він помовчав, а тоді з усмішкою додав. Так само, як глянувши на у тих двох жінок, ти відразу зрозумієш, що з ними нічого надзвичайного статися не може. Вони створені для безпечного та безподійного існування. Я простежив за його поглядом. Дві жінки, яких він мав на увазі, щойно сюди прибули. Голландський пароплав компанії «Лойт» причалив у порту цього вечора і його пасажири тільки-но почали з'являтися в ресторані. Коли я подивився на тих двох жінок, то відразу зрозумів, що хотів сказати мій товариш. То були дві англійські леді, досконало милі та люб'язні англійки, котрі подорожують світом і яких ми часто зустрічаємо за кордоном. Їхній вік, я сказав би, наближався до 40 років. Одна з них була русява і трошки, зовсім трошки, занадто повна. Друга була чорнява і трошки, знову ж таки зовсім трошки, схильна до кощавості. Вони, як то кажуть, належали до тієї породи жінок, що добре збереглися, вбрані в скромні і добре скроєні Свідові костюми і невинні щодо будь-яких зловживань косметикою. Вони мали той вигляд спокійної впевненості, право на яку належить англійським жінкам від народження. У жодній з них не можна було помітити нічого незвичайного. Вони були точно такі, як і тисячі їхніх сестер. Вони безперечно побачать усе, що мають намір побачити за допомогою путівників Бедекера і будуть сліпі до всього іншого. Вони навідуватимуться до англійських бібліотек і відвідуватимуть англіканську церкву повсюди, де їм доведеться побувати. І було дуже ймовірно, що одна з них або і обидві трохи малюватимуть. І як слушно сказав мій друг, нічого загадкового чи незвичайного не може трапитись ані з першою, ані з другою, якщо навіть вони об'їдуть половину світу. Я перестав дивитися на них і знову спрямував свій погляд на нашу гнучку-іспанку з її примруженими палаючими очима, і усмішка заграла на моїх. «Бідолашні!» – сказала Джейн Гельєр, співчутливо зітхнувши. «Я вважаю дурними тих людей, які не домагаються в житті всього, на що вони спроможні. Наприклад, та жінка з Бонд-стріт, Валентина. Ну, хіба ж вона не чудова? Навіть Одрі Денмен захоплюється нею. А чи бачили ви, Одрі, у виставі «Крок униз»?» «У першому акті вона там грає школярку і грає бездоганно, а їй же ніхто не дасть менше, як 50. А зовсім недавно я випадково довідалася, що насправді їй вже під 60». «Розповідайте далі», – сказала місіс Бентрі, звертаючись до доктора Лойда. Мені подобаються історії про гнучких іспанських танцюристок. Це допомагає мені забути, яка я стара і товста. «Даруйте мені», – сказав доктор Ллойд тоном вибачення. «Але насправді моя історія не про іспанську жінку». «Справді?» «Справді. Як потім з'ясувалося, я та мій друг помилились. У житті цієї іспанської красуні не було нічого цікавого». Вона вийшла заміж за клерка із кораблебудівної будівної контори, і на той час, коли я покинув острів, уже народила п'ятьох дітей і дуже погладшала. Те саме було і з дочкою Ізраела Петерса трутилися до розмови міс Марпл, тією самою, яка стала виступати на сцені і мала такі гарні ноги, що їй доручили грати головну чоловічу роль у пантомімі. Усі вже стали казати, що з неї не буде пуття, але вона одружилася з комівояжером і причудово влаштувала своє життя. Сільські паралелі тихо прошепотів сер Генрі. Отже, моя історія не про красуню і спанку, — повів далі доктор Лойд. — Моя історія про тих двох англійських дам. З ними щось сталося? — злякано вигукнула міс Гельєр. — І з ними справді дещо сталося? І вже наступного дня. Нужбо, нужбо, — підбадьорливо промовила місіс Бентрі. — Із чистої цікавості Виходячи того вечора з готелю, я зазирнув у реєстраційну книгу. Я досить легко знайшов там прізвища і імена двох англійок. Міс Мері Бартон і Міс Емі Дерент. Із Літл Педокс, Котонвір, графство Бекінгемшир. Мені тоді навіть на думку не спало, що незабаром... Я знову зустрінуся з власницями цих імен. І за яких трагічних обставин. Наступного дня я домовився з друзями влаштувати пікнік. Ми мали намір перетнути острів на автомобілі, забравши із собою свій обід, і розташуватися у місці, яке називається якщо я правильно пам'ятаю, бо це було досить таки давно Лас-Н'євес на березі невеликої затишної затоки, де ми могли б скупатися, якби нам захотілося. Ми сумлінно виконали свою програму та, оскільки виїхали досить пізно, то влаштували свій пікнік на півдорозі, а вже потім Поїхали далі до Лас-Нівес, щоб скупатися там перед чаєм. Коли ми наблизилися до пляжу, то відразу побачили, що там відбувається якась незвичайна метушня. Здавалося, все населення маленького села вибігло на берег. Як тільки вони побачили нас, то підбігли до автомобіля і почали збуджено розповідати про те, що трапилося. Наше знання іспанської мови було дуже недосконалим, і мені знадобилося кілька хвилин, щоб зрозуміти, але нарешті я зрозумів. Дві божевільні англійки прийшли сюди купатися. Одна з них запливла надто далеко – і почала тонути. Друга попливла до неї і намагалася допомогти їй, але знесилилась і теж би утопилася, якби один із наших чоловіків не виїхав на човні і не врятував її. Але ту першу рятувати було вже пізно. Як тільки я збагнув суть того, що сталося, то... Пропхався крізь натовп і поспішив на пляж. Спочатку я не впізнав двох жінок. Повнотіла особа у чорному трикотажному купальнику та в маленькій гумовій купальній шапочці, котра туго обтягувала її голову, не заторкнула в мені жодної струни пам'яті, коли підвела погляд і тривожно подивилась на мене. Вона стояла на колішках біля тіла своєї подруги і досить невміло намагалася зробити їй штучне дихання. Коли я сказав їй, що є лікарем, вона зітхнула з полегкістю. І я відразу наказав їй негайно піти до одного з будинків, щоб там їй розтерли тіло і перевдягли в сухий одяг. Одна з жінок, які були в нашій компанії, пішла з нею. Щодо мене, то я довго і марно трудився, намагаючись повернути до життя другу жінку. Життя явно покинуло її, і врешті-решт я мусив припинити свої даремні зусилля. Я приєднався до інших, які були в невеликому рибальському будинку, і там мені довелося повідомити свою сумну новину. Жінка, що вижила була тепер у своєму звичайному одязі, і я відразу впізнав у ній одну з тих, які прибули на острів учора ввечері. Вона вислухала сумну новину досить спокійно, і я зрозумів, що жах цієї події пригнитив усі її особисті почуття. «Бідолашна Емі, – сказала вона, – «Бідолашна, сердешна Еммі. Їй так хотілося тут скупатися. Вона вміла плавати дуже добре. Я не можу цього зрозуміти. Що з нею трапилось, як ви гадаєте, докторе?» «Можливо, судома. Ви не розкажете мені детальніше, як це було?» «Ми плавали поруч протягом певного часу. Може, хвилин двадцять». Потім я подумала, що мені час повертатись, але Еммі захотіла запливти далі. Так вона й зробила, але раптом я почула її крик і зрозуміла, що вона кличе на допомогу. Я попливла до неї так швидко, як тільки могла. Вона ще була на поверхні, коли я підпливла до неї, але судовно вчепилася в мене, і ми обидві стали тонути». Якби не той чоловік, який підплив до нас на своєму човні, я теж утопилася б. Таке траплялося вже не раз, сказав я. Урятувати людину, яка йде на дно, нелегка справа. Це так жахливо, провадила далі Бартон. Ми прибули тільки вчора і так раділи сонцю та своїй короткій відпустці. А тепер ось така жахлива трагедія. Я попросив її розповісти мені більше про мертву жінку, пояснивши, що зроблю для неї все можливе, але іспанська влада вимагатиме повної інформації. Вона виконала моє прохання досить охоче. небіжчиця міс Еммі Дерент була її компаньонкою і прийшла до неї близько п'яти місяців тому. Вони ладнали між собою дуже добре, але міс Дерент зовсім мало розповідала їй про своїх родичів. Вона залишилася сиротою у дуже ранньому віці. Її виховав дядько, і вона почала самостійно заробляти собі на життя, щойно їй виповнився 21 рік. «Ось як воно було», – розповідав доктор Ллойд. Він помовчав і знову сказав, але цього разу, з таким притиском, ніби вже закінчив свою розповідь. Ось як воно було. «Я не розумію», – сказала Жен Гельєр. «І це все? Я хочу сказати, це дуже трагічно, певно, дуже трагічно. Але я не бачу тут нічого такого, що я назвала б моторошним». «Я гадаю, буде продовження?» – сказав сар Генрі. «Так», – підтвердив доктор Ллойд. «Продовження буде. Річ у тому, що вже тоді я помітив одну дивну річ. Звичайно ж, я розпитав усіх рибалок про те, що вони бачили. Адже вони були свідками тієї події, і одна жінка розповіла мені, «Дивну історію. Тоді я звернув на неї мало уваги, але згодом вона мені пригадалася». Та жінка стверджувала, що міс Дерент не тонула, коли покликала свою компаньонку. Ця остання підвеливла до неї, і, як розповіла жінка-свідок, вона навмисне тримала її голову під водою». Я тоді, повторюю, майже не звернув уваги на цю розповідь. То була надто фантастична історія, і такі події можуть здатися зовсім іншими, коли дивитися на них із берега. Можливо, міс Бартон хотіла, щоб її подруга знепритомніла, розуміючи, що коли та панічно вчепиться в неї, то це приведе до загибелі їх обох». Адже згідно з тією історією, яку розповідала іспанська жінка, виникало враження, ви ж розумієте, виникало враження, що міс Бартон свідомо намагалася утопити свою компаньонку. Як я вже вам сказав, у той день я майже не звернув уваги на ту розповідь, але я згадав про неї пізніше – Наші великі труднощі полягали у тому, що було дуже важко здобути якісь відомості про ту жінку, Емі Дерент. Схоже, вона не мала ніяких родичів. Міс Бартон і я разом оглянули її речі. Ми знайшли там одну адресу і написали туди, але то... Виявилася просто адреса кімнати, яку вона винайняла для зберігання своїх речей. Домовласниця не знала про неї нічого, вона бачила її лише того дня, коли здала їй кімнату. Міс Дерент тоді зазначила, що їй би хотілося мати бодай одне місце, яке вона могла б назвати своїм і куди вона могла б повернутися будь-якої хвилини. У тій кімнаті було кілька старих меблів, кілька неодмінних творів академічного живопису і валіза з клаптями матерії, купленими на розпродажах. Але якихось особистих речей там не було. Вона сказала в розмові з домовласницею, що її батько і мати померли в Індії, коли вона була малою дитиною що виховав її дядько, який був священником, але вона не знала, кому доводиться він братом – матері чи батькові, тож прізвище навряд чи могло допомогти у пошуках її родичів. У цьому не було нічого особливо таємничого, а лише цілковита невизначеність. Зрештою, у світі є чимало жінок, гордих і замкнених, що перебувають у точно такому ж становищі. Ми знайшли кілька фотографій серед її речей у Лас-Пальмасі. Досить старих і злинялих, але вони були обрізані, щоб увійти у ті рамки, в які вони були вставлені. Тож, Імені фотографа на них не було. І ми знайшли там також старий дагеротип із портретом, який належав, можливо, її матері, а, ймовірніше, бабусі. Вона принесла місіс Бартон дві рекомендації. Одна з них була підписана прізвищем, яке та давно забула, а друге змогла пригадати після певних зусиль. Воно виявилося прізвищем «дами», котра жила тепер за кордоном, виїхавши до Австралії. Їй написали листа. Відповіді, звісно, довелося чекати довго, і я можу сказати, що коли вона надійшла, то користі з неї було дуже мало. Дама повідомляла, що міс Дерен жила з нею як компаньонка і виявилась надзвичайно корисною помічницею та чарівною жінкою. Але вона нічого не знає, ані про її приватні справи, ані про її родичів. Ось як усе було. Справді, нічого незвичайного, як я вже сказав. Були тільки дві речі, які вселяли мені певну занепокоєність. Ця Еммі Дерент, про яку ніхто нічого не знав, і дивна історія, яку розповіла мені жінка з іспанського узбережжя. Але до цих двох дещо дивних фактів я можу додати і третій. Коли я вперше нахилився над тілом і міс Бартон пішла геть у напрямку до рибальських хатин, вона озирнулася назад. озирнулася назад із таким виразом обличчя, який я міг би описати лише як вираз гострої тривоги. Якась болюча невпевненість, що закарбувалась у моєму мозкові. Тоді цей погляд не здався мені якимось незвичайним. Я приписав його жахливому потрясінню, адже вона щойно втратила подругу. Але, як ви певно розумієте, згодом я усвідомив, що взаємини між ними були дещо іншими. Їх не поєднувала така вже глибока приязнь, і смерть компаньонки не могла бути для міс Бартон жахливим і непоправним горем. Міс Бартон просто була прив'язана до Емі Дерент і приголомшена її раптовою смертю. Більше нічого. Тоді звідки ж той вираз гострої тривоги на її обличчі? Це запитання знов і знов поверталося до мене. Я не міг помилитися щодо того погляду, і майже всупереч моїй волі в моєму мозкові стали формуватися відповіді. А що, як та жінка з іспанського узбережжя розповіла правду? А що, як Мері Бартон свідомо і холоднокровно намагалася втопити Емі Дерент? Вона здійснила свій задум, надовго втримавши її голову під водою, водночас, прикидаючись, ніби намагається її врятувати. З'являється чоловік у човні і витягує з води їх обох. Вони вдвох на пустельному пляжі, поблизу нікого нема. І тут з'являюся я, останє, чого вона могла сподіватися лікар, причому англійський лікар. Вона дуже добре знає, що навіть людей, які перебували під водою набагато довше, ніж Емі Дерент, вдавалося повернути до життя за допомогою штучного дихання, але вона була змушена зіграти свою роль, піти геть, залишивши мене наодинці зі своєю жертвою. І коли вона обертається, щоб кинути на мене останній погляд, жахлива і гостра тривога відбивається на її обличчі. Чи не повернеться Емі Дерен до життя і не розповість те, що вона знає? «Он як?» – вигукнула Джейн Гельєр. «Тепер я справді відчуваю моторошний страх». Під таким кутом зору вся ця історія здавалася набагато зловіснішою, а особистість Емі Дерент набувала ще більшої таємничості. Хто була Емі Дерент? Чому вона, нічим неприкметна компаньонка, що служила за гроші, мала загинути від рук жінки, котра взяла її на цю службу? Яка історія ховалася за цим фатальним купанням? Емі почала виконувати обов'язки компаньонки міс Бартон лише кілька місяців тому. Мері Бартон узяла її з собою за кордон, і вже наступного дня, після того, як вони висадилися на острів, де мали намір відпочивати, сталася трагедія. І вони обидві були приємними, звичайними і рафінованими англійками. Уся ця історія здавалася фантастичною, і я спробував переконати себе в тому, що так воно і є. Я надав надто величість.